Eskatzen atik nahi du berri bere e, atxilokezak egondirela inkomunikazio eta inkomunikatuak daudela, zelatu nahi dugu inkomunikazioa horretan e, ba, bueno, normalean eta gehienetan e, zelatzen diren e, tortura kasuak, horrengoan ere e, inkomunikatuta daude eta naiz eta esaten duten forogazko dituztela, komunikazio horretan mantentzen dituzte. Uste dugu, e, represioa ez dela bidea. Uste, dueneekin amaitzeko, gaur e, egun, euskal errekizituen gatazkakon kontzeko. Riparen gana, zuzendunan lehenuke, erdituen adirazpenen ari-ra, berak komentatu du, e, koktelaren bide, señori esitzaizkiola e, zerukateak irekiko, eta gu galdetzen diogu, ea torturaren bide, e, polizia espainarrari eta guarda sibilari e, zerukateak irekitzen zaizkion edo eta berra e, estrategia honen bide zere, Ja, berari eta bere pesoek okidei e, zeruko ateak irikiko zeskion. Gure ustez, hemen egin behar dena da, ere mota eta atresuna guztiak desagertarasi, aukera ba, izateko proiektu berdinak, e, proiektu guztiak aukera berdinetan garatu al izateko.